katlaksuessa järven aalto jäätynyt talvipakkasessa varpune Tämä aalto jäätynyt talviakasassa. No niin, pienenpiir. Tervetuloa kaikille! Oltailla! Täällä puhuu tyytökuneti tulee. Ja tämä on Juhannos spesiaali, jota vietämme tällaisissa jouluisissa tunnelmissa, sillä joulu on ikuinen ja ainainen. Haluaisiko Ari kertoa meille jotain jouluisia muistoja tässä vaikka? E, mä nyt en nyt tässä vaiheessa nyt hirveästi halua kertoa yhtään, mitä voisi laittaa vähän kovemmalla. Tiedätkö, missä on nämä mun luurivolumeita luuri, luuri jossakin siellä? Niin? Ne eivät varmaankaan ole täällä, vaan ne ovat jossain muualla siellä jossain. Ah. Ja avataanpa sitten... Seuraava luukku, olisiko se hauskaa? Kyllä, kyllä. Mikä tämä oikein oli? Tämähän oli tietenkin Anna Eriksson ja kappale on Varpunen jouluaamuna. Okei, mikä on seuraavan kappaleen nimi? Seuraavan kappaleen nimi on Varpunen jouluaamuna. Aha, hyvä. Kuka sen esittää? Saat kuunnella hetken Okei. ja sitten arvata. Okei, järskää, järskä järskä. Kukat Laaksosessa, järven aalto jäätynyt, talvi pakkasessa. Varpunen pienoinen, syönyt kesäeinehen, Sovitaanko sillä lailla, että, että tota, aina kun mä nostan tämän kynän tässä ylös, niin sit sun täytyy sanoa, että svirp, svirp, svirp, svirp. Joo, joo, hyvä, Okei. hyvä, kiva, kiva. Joko arvaat svirp, esittäen svirp, svirp, svirp, Ai mä näin. Tämä kaunis tumma ääni. Tule Näitä on niin helvetistä näitä, en, mä, mä, mä en mä rupe näitä arvailemaan. kaikki kuulostaa samalta kuitenkin. Mä voin sitten tästä samaa biisiä näinpä pois. Toinkuin tota, no, niin sä Anna M M Mattila vai mikä? Hyvä, Koukou. joo, Koukou. Anne Mattila. Joo, niin, just, niin joo, täällä ala rupeaa, siihen mä en suostu, siihen mä en okei, suostu. Okei, okei. Anne Mattila tässä esittää siis kappaleen Varpunen jouluaamuna. Ja, ja tämä on kolmas Varpunen jouluaamuna. Tämä on sitä. toinen Varpunen Ai, toinen? jouluaamuna. Okei, no mä haluun kolmannen. Laitetaanpa kolmas tulemaan. Mä en, mä, en siis, mä en tiedä näistä, että sä oot, mitä sä oot valinnut tähän esittäjiä, mutta kappaleen mä jotenkin arvaan, että se voisi olla varponen jouluaamuna tämäkin. Joo. Okei, okay, no kato. Tämä ei kyllä kuulostaa varpoinen jouluaamuna, mutta mä oletin jo niistä aikaisemmista. Ja tosiaankin, kun, kun sanotaan aina, että, että, että, äh, on, tuota, että joulu on aina, niin nyt sitten... Nyt sitten perkkele soikoo, vietetään sitä ainaista joulua, että kärsikää nyt sitten ja seppikää tästä näin, koska tuota, no, niin itse mä pyydän joulumieltä onko, onko, onko sulla joulumielin nyt? Onko siinä, jouluvalot niin? vielä siellä parvekkeella? Äh, onko vielä vai onko jo? Niin kato, että miten se, miten se nyt mieltää, että et, et, jos on tasan puolivuotta jo, melkein joulusta, tai itse nyt on, siis pari päivää enemmän pitäisi laittaa siihen jouluun, että onko vielä, ja sitten pari päivä onko jo jouluvalot? Mm, että onko niin. onko sulla mulle? Mä, mä, mä, mä vietän joulua, mutta... Ee, joo, ei, ei, mekään ei tota laitettu kyllä edes jouluna jouluvaloja, niin ei ole vieläkään sitten laitettu. Joo, että... mä en tiedä, mit, mitä ihmiset tekee, kun mä tosiaan mä en ole viettänyt joulua nyt niin sitten, kun oli, joskus, kun oli pakko, joskus, kun asui vanhempien luona vielä silloin, niin, niin mitä, mitä, jo, mitä jouluna siis, mitä siis silloin tehdään, lahjoja jaetaan tietenkin, mutta sitten ryypätäänkö silloin syödä syödään jotain kinkkua ja onko se jotain muuta oleellista? No, joo, a... semmonen joulumieli on tietenkin Min oleellista, juu. sitä joulumieltä ja semmoista tonttuilua ehkä yhdessä yhteislauluja, vaikka varponen jouluaamuna jo, se, se, se voisi olla se Sitä voisi jossain vaiheessa ketiä. Niin, ja eikö, eikö, eikö jossain vaiheessa alkaa tappelemaan sitten, jos on enemmän sukua koko ajan. No luultavasti, mitä luultavasti, mitä Ka, enemmän sukua koko ajan. Joo, katsotaan, kohdani. mitä tapahtuu. Mutta nyt voi, aika usein on kaiken varmaan roolia sun muuta, mutta yritetään nyt mennä lähinnä niin kuin biisi edellä. Nimenomaan painosanalla biisi, biisi, yksittäinen biisi. Se kuulostaa yllättävä aika tylsältä. Mitäskö, mitäskö? Mä sieltä, Kiitoksia. Mikä sulla olisi valittuna seuraavaksi? Ää, tässä meillä esiintyi Maritsa. Ai niin hyvä. Joo, joo musta aina, joo. seuraavana onkin sitten, onkin sitten Anni Tanni. Anni Tanni? Kuunnellaanpa okay. hetki. Ja onko tämä nyt sitten viides vai? Kyllä. Kun Neli, neljäs. okei. Okay. Joo, ne vois melkoi ylös, koska... No niin, ladat tulla. Tää puski, tuota nii puhtana. Kauan kestää? 3 minuuttia 37 no sekuntia ei, vielä. No ei, ei, ei sitä ihan kokonaan, mutta yhdessä kuitenkin. Tää kuulostaa kauhealta. Tää, joo, kiitos tästä. Joo, tää on ihan kauhea. Tää, tää johtaa. Tää pahin. Mikä ikäinen oikein ei panna oikein no? on? Viisi? Seittemä? Se, se, se. Tai sitten se yllättää ja saa jotain 32. <laughs> ei, jo. Niin kolmesta, mutta vielä mä mietin, että noita, kun on nyt joululainainen ja joulufiilistä, yolu, niin, niin tota, joulukalenterihan liittyy jouluun, niin hmm. jos sais niinku toiveeksi, jos niitä löytyy, niin 24 eri eri versioita, jos löytyy. Joo. Että niinku joka päivällä, sitten te voitte nauhoittaa tämän lähetyksen. Ja sen sijaan, että tämä avaatte te joudutte ostamaan kaikenlaista rääsää ja saasuttaa luontoa. Niin Tämä pahaa suklaata. Jo, niin, ja jo, jo, joulukalenteri ei eteenpäin. Niin te voit antaa tämän lähetyksen lahjaksi. että ihmiset aina kuuntelevat vähän eteenpäin eteenpäin. Aina, aina tulee uusi versio varpoisesta joululaamana. Mä oletan, jos näitä on 24, mutta katsotaan. Mm. Mitä sä ajattelit tänä jouluna tehdä? Totta, tänä jouluna ajattelin... Mennä vähän makkaraa grillaamaan ja tota, semmoista sitten pihalaistuskella ja auringosta nauttia ja Siis jouluna vai nyt juhannuksesta No niin no mä nyt puhun juhannuksesta No niin enää puhu jouluna jouluna No mutta mä ajattelin että jos me nyt joulua vietetään niin eikö se nyt ole nyt että niin ne, nyt toi toisaan, no, tästä, niin totta niin, niin joulua voi viettää myös juhannuksella ja juhlu juhannuksella mä nyt ollu totta totta toi to aika filosofinen kysymys että niin. että et, et, et, ja joo ja se mietää että jos mä kysyt mitä nyt vietää joulua niin sitä pakko viettää aina jouluna koska joulua voi viettää myös juhannuksella ja näin niin. päin pois nimenomaan, niin. nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan nimenomaan näin et mä ajattelin, että mä täytyy vaikka on valmina, niin hän pitää olla hyvin, hyvin saajavalmina. No, siis nyt, nyt liittyen tähän joulukuiseen jouluun. Mä oon vähän myöhässä noita joululahjojen hankkimisen kanssa ainakin, en oo yhtään vielä hankkinut. Ja, ja siis joulukortit, en oo yhtään vielä kirjoitellut tai en, mitään. mulle sitten sitä paperia sieltä, anna mun loput siitä. Niin Joo. No annapas aina mulle, kiitos. Olepa hyvä. Mä sanan sulle lahjan tästä. Sä voit avata, avata, avata tämän tästä, avaapa ava, ava, sitten. Sit eh. Tuossa ota otapa, Kiitos. Otapa, otapa, niin, mitä sieltä löytyy? Eikä se on... Tää on joku SDPn, joku verotusmallijuttu. Verotusta uudistettava maailman mukana. Eikä toi ole. Mulla on joskus tehty demarilähetystä, mutta eikä se meiltä jäänyt tänne silloin. Ei toi vielä, ei se voi olla kun täällä olemaan. Verotus tulevaisuuden hyvinvointivaltis. Kiitos. Joo, ole hyvä. Joo. Miksi sä tiesit, että mä halusin tänään? Ja sulla ei ole varmaan nyt mulle mitään, mutta mehän ei sovittu, että me ei anneta lahjoja toisille, me vaan oletettiin, että me ei anneta lahjoja toisille, mutta mä nyt toi tuli vähän yllättää ja pyytämättä. Ai vähän noloa mulle, anteeksi. kun nähdas tätä nyt, mikä sitä nyt olikaan, taivaan? Anni Tanni. Anni Tanni. Paljon sitä biisiä vielä jäljellä. 30 sekuntia. Yritetään tää No niin, se ei me se kun nähdä sen kappapipimuttelen niin. Seuraavana... Heille esiintyy viikate! Puhuu! no Noniin! Rokkii! Tukat sosessa Järven aalto jäätynyt, Talvipakkasessa Narpuuden pienoinen Syönyt kesäinen. Järven aalto jäätynyt, Talvipakkasessa Onko jollekin on semmoinen nimi, joka liittyy jouluihin. vuoden synkin juhla taitaa vastaavaa, se sopii kyllä tähän nyt versioon sitten. Ai vuoden synkin juhla. Niin, niin. No eikö joulu ole tuollainen, sehän ahdistaa ihmisiä kaikista eniten. Ajattele, kun ne laulat, että on joulu aina, aitele, kuinka kiva, kun nyt kun niitä tuolla on ulkona. Mehän siis laitetaan tätä ohjelmaa nauhoille tässä näin, koska tota, lähetys, ta, lähetys tota, ää, ei voi tehdä sodana silloin, ja meillä on sitten ää, se lähetys, mitä te kuulitte viime viikolla, niin se on meidän edessä tuossa niin vajan tunnin kuluttua, kun tämä ohjelma no, nautuisi on loppunut. Jaa. Mutta, mutta siis, ää, kun yleensä, kun no, jos te, tekisi niin suora lähetystä, niin, ää, niin tuollahan olisi jo pimeätä tällä hetkellä, ja olisi kylmä ja pimeätä, ja se olisi ollut aina, niin olisi ihan perseestä, jos olisi tavallaan ilma, kun aina juhannuksen, tai olisi valosa ja olisi aurinkoista, ja yleensä olisi suuri lämmintäkin, niin olisahan se ihan! Kai, että kyllä se, iku, se jakkuva pimeys ja kylmyys! kyllä se, se niin kuin lämmittäisi huomattavasti enemmän sydäntä, ja kyllä itse ne lähtis kyllä laskuun kyllä silloin ehdottomasti. Mm, mm. Arvaatkos kuka tämän esittää? No, tästä nyt ei kyllä vielä voi. Ei voikaan. <laughs> Pakko arvata! Mopeda! Marko Hietala. No, totta helppi. Niin on niitä raskasta joulua, voi... Anteeksi, juh, Raskasta joulua, on se aika raskas. Nohan se kyllä kyllä. Se on varmaan raskas niille, jotka sitä joulua laittaa kystä kyllä ja nisua leipoa. Kuinka paljon se painat, että kuinka raskas sun joulussa on? Aa, no pidetään se mysteeri Ehkä painan. Nyt voi olla raskaampi jouluku viime... ei tämä ei ollut mikään raskausilmoitus Sitten kaikille sukulaisille terveisiä, että en ei ole pikkujalkojen tepsutusta pukinkontissa. No, Tässä on tamaan liitto. Kaustaakkeista, pitää kestää, tää varmaan kestää Vielä olis minuutti 40 sekuntia tarjolla, mutta siirrytäänkö jo seuraavaan? Ei, me, me yritetään, tämä, okay, okay, okay, jo, okay, Jos jos, jos ne, sä mukana, solo, jos Niin joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Saisun sun velies, enkeli ten Seuraavaksi Varpunen kappaleen tulkitsee Mamba. Eikä! Eikä! Onko pakko? On. No niinpä niin. No niin, just näin. Onneksi tulee mainittu koko juttu. No niin, Power. Tämä on. on pelottavaa. Ja, hyvä. Nyt alkaa pikkuhiljaa mennä hermo. Nyt alkaa, nyt alkaa, nyt alkaa tehdä tiokperyyttä. Tää on kuuntelut tätä. Kuuntelen tätä. Mä en mä oo. Yeah, yeah, tain, joo, jo hyvä, hyvä, jo Hyvin kaikelle. kikku vetää. Toista kikku. Tää. Portailla oli tattu tattu kultaa. Kulta. Tuleko sitten siemeniä nyt taas sieltä niin. sielen mutaa. on! Ai niin vaan on joku joululle. mulla itse onkin se joo, tota mä olisin paskiksi paskiksessa mammaspessussa nyt tuli mieleen, on, mä oon päässy unohtumaan Sehän kuulostaa mielenkiintoiselta. Pöydänä seksi saks in there. luo nyt riemuiten lensi varpukulta. Nyt mä en kykene ihan ai Tossa on joululahja, johannuslahja sulle. No niin. Ja seuraavaksi vuorossa Matti. Ja kokkas Teppo! No, no nyt no nyt nosta no, nyt nyt nyt nyt nyt on jo kukat laakosessa. Järven no se on tullut selväksi jo tässä vaiheessa. Ai mikä se oli tullut se, selväksi? Että se mitä nyt se teki. teki mikä käsin, oli peittänyt? Miten se, se oli peittänyt? En, en minä muista. Kukat? Kuka? Kuka? Okei, okay, joo. Tätä, mä en vietä joulua, mä, mä en oo kuullut näitä kappaleita. Siis käytännön, eihän näissä voi, voi välttyä, mutta tää on siinä mielessä hyvä. Kuka tän on muuten tehnyt? Tsekkaapa se, eikö tää ihan somalaista tuotantoa? Juu, kuule. Ei kun writers ainakin... Tällaisen erittäin luotettavan niin. internet lähteen mukainen George de Godzinski. No niin mutta se on suomalainen, mutta on... se on suomalainen, Ai, on, okay. on, on. ja Otto Kotilainen. joo tässä pisin on, tässä kosinko, mutta on mun, mun muistutus katupoikia laulu. tapauksessa, mutta tota... Mun käsitteeksi on suomalainen, mutta siis tässä on se hyvä että Tätä ei joudu kuulemaan noissa single bells, single bells ja noissa kaiken varma amerikkalaisissa sarjoissa. Tämä on mun käsitteeksi täysin suomalaista tuotantoa, että siinä mielessä tähän ei ole niin kyllästynyt. onhan tässä nyt, tässä on tässä on sitä tässä sitä monenlaista jotain. No ei, kun tämä on pakko olla suomalainen, koska tämä on niin masentava jollotus ja tämmöinen maailman ranteen Onhan tämä nyt, kuuntele nyt noita sanoja. Kuuntele! siemenen, otan kyllä sulta. Sitten meille seuraavana esittää... Ei esittää, kun me mennään Mainokset. Nyt. Perkele! Eri... <lopeta> nyt Etkö sinä aikaa? luota minun? En. Seuraavana meille esittää mainoksia moni eri tyypi. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Ystävien seurassa. Radio Helsinki. Mikä erottaa loistavan burgerin hyvästä? Käsityö, omat priossit, paikan päällä päivittäin tuorena kotimainen naudanliha, karamelisoidun pinnan ja savunmaan antava mibraassa puuhiligrilli ja itse tehdyt kastikkeet. Uusi satapaikkainen Social Burger Joint on auennut City toisen toiseen kerrokseen. Go social, have a burger. Hotlips-verkkokaupasta lisänautintoa jo seuraavaksi arkipäiväksi ja ilman toimituskuluja. Tilaa heti! Hotlips.fi. Kuulit oikein. Hotlips.fi. Jahas, katsotaan mitä täällä. Oho, ohjoi. Miten täällä voi olla näin helikotin kaunista? Hei helsinkiläinen, miten olisi vähähiilisempi kesäloma? Kun matkailet kotimaassa, lomailusi kuormittaa ympäristöä matkailua vähemmän. Kotimaan helmet löydät osoitteesta koko suomen ST1. Suomalainen energiayhtiö. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi. No niin, tervetuloa taas takaisin tänne juhannuksen kärsimysnäytelmään. Täällä puhuu DJ Tonttu. Ja meillä on nyt seuraavaksi luvassa Arin aivan mielettömiä suosikkeja. Valmistaudupa kohta, avataan taas lisää näitä juhannusluukkuja. Laiteta, painetaanko nappia? Painetaanko? No, no joo, Painetaan vain... nappia ja sieltä lähtee kappale numero yhdeksän. Tai oikeastaan ensimmäinen kappale, samaa tähän tässä soitellaan. Mutta yhdeksäs versio tästä kappaleesta. Joo, siis, tai mun suosikin, on no niin siis... Minähän en ole näistä näistä tiedän näistä kappaleista mitään, mitä mitä tavallaan että niin ja suosikkeja, että suosikkeja. on ajattelin, lainausmerkeissä. Ajattelin että nämä on varmasti sun suosikkia nämä tämä, muutama tämä, seuraava. Totta on ihan oikeesti ihmistä nyt tavautu, Tämä on ihan siedettävää siis että mä pääsen niin millään että mä että aika yleensäkin nämä kappaleet on täällä siedettävämmin, mutta mä pystyn vaikuttamaan näiden soittamiseen millään tavalla. Mä oon tässä niinku että niinku niin että niin, niin, niin tästä on vieno roosa ja pitkä perentaaja ja Tommi Läntinen niin kaikki samassa lä länässä merk minä. Kuinka nyt kauniisti tulkitaan Onko tämä kapella vai? Praikkainen lippa se onkin joo. Mitä viisi nimi on? Viisi nimi, Varpunen jouluaamuna ja sen menee esittää lauluyhtye 5. Lauluyhtiö 5, okei, mä kun tein joku Club for Pip, mutta teitä se on. Lauluyhtiö 6. Joulukuusi. Kyllä. pimp pump Pim, Pim. En pump pump pump pump pump kaikille! pump pump pump nyt pump pump pump Nythän ei ole vähän aikaa mitään juhlapyhiä, että tässä tulee puolen vuoden paussi melkein Itzariin itsenäisyyspäivään asti. Siinä Mutta onko näitä joita adventtia tai mitä? Mihin ne liittyy? Mä ole valveutunut noiden joulupyhien suhteen. Kyllä. Joo, hei, nyt ei kestä enää. Nyt pakko Tuskin se millään tavalla, mutta... Laitetaan seuraava. Täältä aukeaa kymmenes. Juhannosjoululuukku, joulujuhannosluukku No Onks tää nyt sitten Club of 5 ja sitten Kyllä vai... Älä, mä, jotkut tiimistä avautuu, mutta mä en halua, että sä avaudut tai avaat näitä kalentereita enää luukkuja tässä näin Hää. Voi vittu. Onko? Olisikos tullut selväksi nyt Ja jopa Mi mi mi mi Miten voi, voi niinku kyllästy kyllästynyt sanotuksen ilman, että sitä ei varsinaisesti osaa millään tavalla? Että jotenkin mä pystyn sulkemaan sen kuitenkin ulkopuolelle, kun aina larpättää tämän päälle, mutta sitten huolimatta. Tän, tän, tän, Finnish, Älä dink, dink, dink, hän dink, dink, dink, sitten. Niin, mitäs mä onko sulla joku kolmaskin tämmöinen acapella henkilö? Voisko olla, voisko olla, voisko olla, voisko olla. No, Ari suosikin täällä, nyt sitten kaikki putkee. Onko se rajaton ja sitten onko Fork on ainakin tämmöisiä suomalaisia? Fork? Fork, äh, se on suomaruotsalaisen. En mä tiedä, tekeekö se näin keikkaa, mutta joskus semmoinen on ollut ainakin. Joo. Nyt mä en malta odottaa, nyt mä en malta odottaa, nyt mä en malta odottaa. Seuraava, seuraava, seuraava. Nyt mä, nyt, mä, nyt mä jopa toivon sitä. Voi ei vaan mikä voisi olla. Ja sieltä taas kaunis tulkinta. Mist, onko tää nyt sitten kaunis? Kai tämä nyt tulee sen perinteeseen. No kun laita silmät kiinni ja oikein niinku anna sen tunkeutua joo, sen varhaisena jouluamuna. Kyllä si silmät kiinni. Ai, niin titityy, titi tyy sun sanoa. Ei titi titi kumpi sun piti sanoa. vaihdetaan se swiftbird aika se. Et on linnun poikasia sitten että No ihan itse päällä kumpi on herännyt viideltä aamulla Siinäkö. on herännyt viideltä aamulla nukkunut neljä tuntia viimeen. No, katsotaan. Pitää kuunnella tämä lähetöstä jälkeenpäin sitten. Tonne. No niin, stitityy. No -ti niin, stitityy. -ti no niin, kuka sitä nyt esittää? Tai mikä? -ti kuka? Kuka? mikä? Ei rajallinen, vaan rajaton. No ei rajalla, rajaton oli joo. Mä en näyttykään ottaa Ha <tos> <tos> rajaton. Hahaha. <tos> Mitäs, mä kysyn että mitä säitte tehdä niin kun mä kysyin mitä teet nyt ju, ju, juh, eiku, siis jouluna niin sä kerroit, mitä sä teet juhannuksena mutta, mutta mitä teet sitten jouluna mitä sä mitä teet juhannuksena Ö, juhannuksena no ajattelin grillata makkaraa ja mitä nyt näitä tämmösiä niin kuin makkarajuttuja makkarajuttuja Oho onpa <tos> pistan Ei pitäs multitaskaa kun <tos> tulee tällaisia <tos> lipsahduksia täältä suusta vai suusta vai? Ah! Ah! Ah! Ah! Juhannus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, Juh, nus, nus, nus, nus, Juhn, nus. Juhl, juhl, nus. Juhl, nus, nus, nus, vähän nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, nus, Pukulta, radu raduki, tulisna siemenen otan Tippi tippi tipp tap tipp tap tip tap tip tap tipp tap tipp tap tipp tap tipp tap tipp tap tipp No hei, tässä on kyllä semmonen Markkina rakoa. Ta, -tä. sun. Markkina rakoa. Frederik, Friday, biisi. Muistatko Fredrikin Markkina En oo kyllä aina kuulla. Ai. Tää on sun. Markkina rakoa. Rakoha. Joo. No Mut joo, no niin, tämä nyt säärittää taulina. Noniin. Moni tai versio lähtee? Nyt lähtee 14. 14, Neljäs toista, katotaan joo. Okay. No niin, kymmenen pitäisi vielä löytyä. Saat nähdä miten käy. Mä, mä kyllä veikkaan, että kyllä käy. Tää on todella tylsä. Joo, sä olet kiitos tästä Laitan Laita seuraava. Kiitoksia, kiitos. Joo, va, va, va, Kiitok... Kiitoksia. Tämä oli Virtuoso. Öö, Joukosoolo, eli varmaan siis on jouko ilmeisesti tässä noni, meille Hyvä tulkitse. jouko, joukossa oli voimaa. Joukko, oh, joukko, joukko, joukko. Sitten toinen jiillä alkava etu nimi, eli Jani. Ja kukahan Jani Vai, oh, tämä vaikka? Onko Weichholm. Janihan se on, oh, kyllä. Oh, Katso, mitä voi ollekin. Mä ajattelin, että tämä kuulosti niin perinteisesti, että tylsä pakko olla Visholm vis vis on jo peittänyt. Pörkillä! Puoli valissa vasta. Järvi on oikeasti. Jodi. On järvi on jäätynyt. Katsokaa jär, jäätynyttä järveä ulkopuolella. Varpunen tai meriä täynnä on yleensä. <simusti> yeah. Voin tässä nyt kesken tämän Kalenterin ilmoittaa virallisesti, että olen seonnut laskuissa. Okay. Mutta öö. Öö, o, o, o, o, nyt on vielä, on vielä kuule paljon tätä Annaa jäljellä. Että, okay. että no niin, no, no, no, no, siis numero. Kuinka moni niin ne esipitipitavat Se on se on se on se on se on se on se on se on se on se on se on se on tulossa vielä. se on se on se on se on se on se on se on se on se laulaa. sit se on se on se laulaa se on se se on se on se on sitten ja... laulaa Nee. No niin, nyt saa riittää, tai tuli tämmöinen tylsä sollo kohta, niin no, ei jaksa. Ja nyt sitten äh. Jarkko Ahola. No, aah, no niin, hyvä. Ja Varpunen jouluaamu. Olisiko sitä taas hea-heaa hea, hea joulua levyyttä? Ei kuulosta hea viltä. Ei Ei kuulosta kyllä, mutta kyllä se alkaa kiekua varmaan kohta sieltä nyt Pitäisikö laittaa vähän eteen, eteenpäin? Hei! Hei! Jossain jo, jos, vaiheessa voit... Jo, Tehänkin niin, että... Ei, ei, se pitää kyllä alkaa alusta, mutta jossain vaiheessa... nikkaa vähän eteenpäin, niin päästään... Mennään biisin loppuun asti Joo. taas pitkästä aikaa. Mutta anta, anta, anta, että, Mä en että on kyllä huonoiden tae, että... Jos se nyt innostuu sitä kiekumaan... Ei tämä ole vielä tylsää, laita puoliväliin! Laitetaan Jos ei se innostuu sinnaan matkan varrella. Tää on varmaan enemmän varttuneemalla Marttunelmaalla vää suunnattua versio varmaankin, ettei mitään kerrottu. Laitas vielä vähän vähä eteenpäin, koska uskon, että se kyllä no, tulee totta. Joo, toivottavasti. Siemen mainetun. Ei, ei, ei, ei se, ei se, ei se, ei se, ei se. Jää nyt laulamaan ja levyttämään, kun kappalo ilman, että pitää hevi Niin toi on kyllä varmaan eka kerta eläässä. No nyt vähän. Mä... No, no. Ei tääkään revittely tää on kunolla. Lövittele sä! Köyhälle niin sai sun veljesi Eikö Ja sitten Pia Freund, elikkä Freund, eli ystävä, ystävä Pia. Ja varpunen jouluaamuna mikä se on peittänyt ja mitä? Noni! Noni! Tämä on kauhea! Tämä on hirveä! Tämä on. on kauhea! Sanopas uudestaan esittäjä. Pia Freund, eli Freund, eli ystävää! Se oli hieno se, Spikato. Se varmaan miettinyt, että taitokäteen osaa uudestaan vielä. speaki! Jaa, nytten meille... Tänään on aamuna. Ehhei, seuraavaksi on Pia Freund, eli Freund, eli ystävää! Ota ota ota vai urasta pastellakin nuorisokanavalle töitä. Ota otapa ota, vielä. Ota, ota, ota, ota kaksi kertaa putkeen perä. sille sillä tosi pirteesti. Joo joo joo. putkeen putkia Ja seuraavaksi Pia freundeli Freudeli ystävä Seuraavaksi Pia freundeli Freudeli Ystävää! Uravaa, renkoa, renkoa, uravaa! Ja seuraavaksi Pia Freude eli Freude eli Ystävää! Uu! Kova meno kova, ystävää! meno! kova meno! Eikö se oo <tos> Kova meno! Hei! Hei! Pitäisikö vähän laulaa? Otetaan! Otetaan! Otetaan! No, mä, mä tuun sinne luuttaa jo. nyt riemuiten, Leleksin varpukuuta! Mitä ei saa luo, liittykää! Mitalliseen asiemenen, otan kyllä sultaa! Sai tahtoo Vetollisna siimenen, otan kyllä sultaa! Kaunista. Niin jo. Mä antaisin kiekoi tuolla loppu yksi. Ei, ei nyt se rupeaa taas oloilemaan. Seuraa biisi. Ei mitään, issu mitti No ei kun... Okei, Vähän okei. patience, patience! Kauan mitä meillä kestää? Minuutti 17 sekuntia. No, okei. Tämä on todella rasittava ohjelma. Tää on, on nyt on tää, tää on nyt on tätä näin. Tää on varma, varmaan tuota, no, niin vieläkin rasittavampaa, kun tätä ihmiskunta kuuntelee sitten juhannuksena. Tää on vaikka vielä enemmän hermoa silloin, mä veikkaan ja toivon. Niin, paitsi jos on semmonen Christmas lover. No just mä veikkaan, että niitä vasta ottaakin. Koska ne, on, ne on pitää tuota, pyhää häväistyksen, että tähän tämmöstä saat tehdä. Aika korkealta se kyllä kieäkoo. Tää oli mun, mun mielestä on koskettavampi pitää niin vähän sille pelkistettympänä. seuraavaksi. Lumi on jo peittänyt, kukat laaksosessa. Järvin oltu jäätynyt, talvi pakkasi. Jännitys tiivistyi, kukas se onkaan? No sehän on Tarja, eli Tarja! Oh, Tartja! Huo, wow, huo, wow, huo, wow, huo! Wow. Täkei tämä Eks loppu ikinä saa? Se oli pidemmin Se Sä sanoit, äsken, että se kestää minuutti sitten eikö on se toinen kappale Tää no. on Tarja äsken oli PF friend. Ah okei. Okay. Just okei. Te te ruuta toisistaan millään tavalla. Ihana. Käsitettävä tätä. mahtavaa. Upeeta. Ai ai ai. Mutta jäi tän. Joulun ylleri. ylleri, ylleri, ylleri. Joulun ihme, joulun ihme, joulun ihme, joulun ihme, joulun ihme, nyt siellä joulun ihme. Joulun ihme, oisko sitten mainos joulun ihme, joulun ihme, joulun ihme. Ohjelman tarjoaa Pasikuikka. Vuokravessa, työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Paljonko maksaa taksi lentokentälle? Airport-taksilla hyvin vähän. Menopaluu kahdelle, yhteensä vain 25 euroa per suunta.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 Artek on liike, jonka tarkoitus on tuoda aito design osaksi jokaisen arkea. Tervetuloa Keskuskatu Yhteen. Vallilla Underground Movement esittää äänivallin juhannus, eli kaksi päivää teknoilua kellon ympäri. Juhannustaikojen lomassa kuullaan artisteja kuten Mark Ernestus, Shackleton, Blind Observatory... Geslooten Sirkkel, Xosar ja Mr. Saturday Night. Yhden päivän lippu 20 euroa, kaksi päivää 30 euroa. Kirmaa alasti pelloilla ja Tyle äänivalliin teknoilemaan. Psst, tässä on Laura Freeman. Make reading sexy again.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 Pääkaupunkiseudun tohjois- ja itäosissa taajuuslukema on 94,4 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Lumi on jo peittänyt kukat laa. Paksusessa, järven aalto jäätynyt, talvipakkasessa. Varpunen pienuinen syynyt kesäeinehen, järven aalto jäätynyt. Talvipakkasessa. Pienen pirtin portailla oli kulta Tule varpu riemu. Halleluja, halleluja, halleluja. Jouluainainen, jee, je, je. Hyvää juhannusta. Mm. Mm. Mm. Tämä voisi kuvitella, että, että, että mehän voitaisiin periaatteessa soittaa, että tämä lähetys aina, joka helveti juhannossa. Ja, ja jos sattuu tulee paski sitten tulemaan myöskin jouluna, niin silloin me voitaisiin, että me soitetaan joululähetystä joulubiisiä juhannuksena, niin sitten me voitaisiin soittaa Juhannuksena tullutta joulupiisilähetystä sitten taas jouluna. Joo, tai sitten jos joku vaikka tekisi semmoisen jonkun juhannuskappaleen, niin, niin se olisi aika kiva. Niin, mutta onhan että juhannustanssit on tuolla niin. niin biisi, jotka kertoo, johon, mutta varsinaisesti juhannusbiisihän ei ole. Ja ajattelen, kun ihmiset miettävät niin joulumusiikin, niin tuli heti kaikkemmin kilkatuskalkatus, mutta tehdään semmoista niin musiikkityyliä, että on olisi tietyntä tyyppistä muuta. Niin. Mutta näin, joo. Tämä tämä oli varmaan Samuli Edelmänä. Kyllä, tämä oli Samuli Mies, eli Samuli Edelman. ja ei Tonttu on siitä paljon ollaan näitä Tonttu on valinnut tonttu pajassa ja me. siellä vähän tonttuja. Minä en, en on tont, pystyttä tähän tällä kertaa tavalla vaikuttamaan. sen asialla niin Dr. Red Nose Ranger näin, valitsi näitä, ja näin, näitä ja eipä, ja eipä, eipä, kun sitten eipäs nyt ei näe vieraassa mainitaan mitään muita joulukappaleita. Nyt tosin mä kyllä täällä on tip tap tipat. tip tip tip tip Twerp twerp twerp ai niin mä unohtinetaan joo joo niinpä kauhea mä niin hei se on se mä että ihan sama twirp titi töö twirp se on hyvä kuulostaa ja kuka hän on? Järven alo. Onks tämä Joel Helli Hellikäinen? Ei. Eikö? Oha! Kuuntele. Varpunen pienoinen. Sä niinistö. Ei. Mikäs Matti? Ei. On samanlainen kuin Donald Trump. Aikala... ei vielä, ei, ei. Öö, Katri, Helena? Ei Ma ihan. Matti ja Teppo ja nyt myös Seppo, kaikki kolme. Ei. Ää, Maria la? Ei. Tota... tota Jukkatyttö? Ei, vähän ehkä lähenee, lähenee. Ei nykyään saa lähenellä. La, la, ha, ha, ha. Tule varpo riehulla, Jaa, Kudas? No nyt! sillan No nyt, nyt kun joo tietää. Ei tää ole tää sen, sen verran menee ohi sen, sen normitoitannosta, että en, en hyväksy täällä, tää, se oli Johan se tota, oli Nyt kun tässä vedellään näitä viimeisiä luukkuja auki, niin, tota, niin siinä vaiheessa kun arvat, että mikä näitä, näitä viimeisiä yhdistää okay. Niin saat sitten Aha, okay. arvata ja saat sitä saat pisteen Kiitos! Noniin, nyt saa riittää Siis niin, no sai kyllä riittää koko lähetyksen osalta, mutta niin näitä nyt tulee tietysti vielä tässä. Anna joulumielen tulla. No niin, ei jotain. Lumi on jo peittänyt, kukat okay. järven aamu. Onko nämä kaikki ollut vain elämää? Kyllä! Noin nopeasti! Kolmannen kohdalla, joo, hienoa. Vai kolmannen kohdalla äsken äske se äske se kohdalla se kysyt kysymään. Niin jo totta. Niin. No niin. Laitko se edelliske vielä Joo, Okei. Samu lihan on ollut myös. Niin vaikka niin onki oo joka tämä kuitteli tästä sitä itse. Okei. Samu aivan. Joo joo joo. Sorry. Ton vähän nyt sitten voi. Valit parvi mitä sä kuvitte klartasi toisella toisen jälkeen kun se tota noin tai toisen kohdalla heti tai heti seuraavan jälkeen, kun sä kysyt, vaikka oli tullut että sä kun arvosin se vaatii, kolla, mutta arvosin jo toinen kerralla. Ei Mutta ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Onko? Mä kuitsin, että Koo! Ja sitten Ei että ne on vain elävää no nyt! huu! On Kaija ei! oli kyllä jo nyt on Kaija Koo! Joo, nyt taas tulee se olla ei Laitetaanpa. M mutta tää oli aina tuisku, se on kuitenkin variva. Se on se, että se on se koko tosi suuri piirtein. Siinä mielessä on toi ihan ok. Joo, ja tuisku on tämmönen hyvä jouluinen sukuliimi. Kyllä, joo. Sen kunniaksi kuunnellaan vielä pikkuhetki. Joo, ollaan tuiskessa. Hei, he. joulutuiskessa. Lensivarpukuta. Siemenen, otan kyllä sulta. Taas! Otaas, laita se suuri kiinni! Ää. Sitten. Tulee täältä. Jo... Hektoor! Hektor! No Hektorin mä olisin suunnistanutkin joo. Järven aalto jäätynyt talvimakkasessa. Varpuunen pienoinen syönyt kesäheimehen. Järven aalto Nyt on kyllä palkkasutori vähän tylsällä tilsä, tuulolla tässä näin, niin mä ei kykene yllätä. Tästä on kyllä hyvin hankala saada mielenkiintoisempaa versiota, mutta ei se menisi hehehe-huumoriksi, mutta... Mitä Miten tässä saa väännettyä semmoisen hehehe? No kyllähän tästä... No annapa... Kato Savoks. Annapas mulle... Sitten on ne sanat. No laittapa se soimaan, niin mä rupen yritämään Yritän yrittää tämä sitten jotenkin... Se on vaan ikävä, kun pitää nähdä tämän saman taustan päädyttää vetää, pitäisi olla erilaiset tausatkin kyllä sitten. Tämä on kyllä niin masettava piirsi, että ei tästä, tästä kyllä niin Noniin, tota hehe. Heh mä en kyllä, mä en puhua sen miettimään, vaikka olisi niin eri tausat, ei tästä kyllä kyllä tämä on niin kauan. Ja mä oon niin masetunut jo, kun mä oon niin monta kertaa kuullut tämmöisen versioon, niin tästä ei pääse jotenkin eroon. Kuinka niin? se haluaa? Järven aalto jätynyt, talvi pakkasessa! ne motat det tills Säästää täsnä, me Siis kun tämä on, niin sitten tuon lähetys, niin me tehdään, niin sitten suora lähetys alkaa tässä nyt, noin puolen tunnin kuluttua, niin siinä mielessä enpä en, en se alkaa kailuttaa tässä näin. Niin Höh. jaksaa sitten silloin, silloin, silloin me, opettaa, me meidän, meidän tota, ne, tu, tota, no niin, tuhmia osoitettiin. Jou, soitettiin. Joulun ihme ei tapahtumat. Eikö se ole hienoa, että, me, että pääsee puffaamaan niin edellä viikolla tullutta lähetystä, mutta mikä, kuitenkin, mikä, mikä kuitenkin tehdään tämä heti, tämän lähetyksen perään niin, heti. Niin, ]pani. tiedä mitä missä sitten mm, ja emme kyllä tiedä mekään Ah. Niin, kyllä, niin, no, kyllä, ne, kyllä ne ehkä tietää, minkä ne missä, jos, jos joku on kertonut tästä. Ai, niin, niin, niin, tällä hetkellä ne ihan niin, niin, silloin, niin. niin, silloin kun tämä tulee ulos, niin no joo, no ne niin, ei voi. lisää uutta Voi pitää. että on kyllä, no on, no no no on, se... Se tuntui ihan, ihan silleen sielättävältä elämältä tähän verrattuna. Ja mä todennäkin veikkaan, kun ihmiset joutuu tätä juhannuksena kuuntelemaan, että ei helvetin helvetti. Ja muistakaa, että te voitte kuunnella myöskin jälkikäteen sitten myöskin, tota, no niin, siis nauhaltakin, että te voitte, ja jos on joku, missannut joku kaveri, niin te voitte kuunnella myöskin siitä juhannuksen päivänä tätä näin ja näin pois. Te voitte kuunnella koko juhannuksen päivänä tätä näin ja näin pois. Että mikä on ollut tähän mennessä sun suosikki? No se oli se, se ennen tarjotulusta se kiekko, vaan... Pia uh, Freude, eli Freuden <laughs> <Joo>. Mun <laughs> oli kyllä Mamba. Mamba oli aika kauhean, mutta mä oon kuullut sen aikaisemmin, kun mulla oli sillä levyllä. Tuota, kuinka monta biisiä tässä on vielä jäljellä? Tämän Irinan tulkinnan jälkeen on vielä kaksi. Joo, kaksi. Eli kaksi, okei. Kaksi okay. on okay. enää jäljellä. Okay. Otetaan yksi, ja otetaan sit se yksi, ja sit otetaan sit yksi, okei. Okay. Otetaan vielä yksi, seuraava, nyt seuraava, seuraava, no niin, laita sovimaa, seuraava, seuraava, seuraava, seuraava Tässä on luukku numero 23, sieltä paljastuu varpunen jouluaamuna. Ja totta. Vai naakka, vai mitä näitä nyt on? On, nyt on, ei oramasei, Tämä oramasei, on, on elokuvallinen. Tässä on pippu, pippu, pippu, pippu, pippu. Jo, täs, täs yritetty nähdä vähän vaivaakin. Pippu, pippu, pippu, pippu, pippu, pippu. Ja, ja noin kaikki, kaikki, kaikki kääntä, on ihan on Hei, paukku, hyvä. Me, me, Maria lukunottamat, kaikkihan täysin samanlaisia, eikö se nyt yksi versio riittäisi, mutta ei jokaisen pitää saada saada, onko se niin kansalaisvelvollisuus, Laura, pitää kailottaa? tai jokaisen pitää tehdä. Ylipäätään joululevy tekeminen, se on se jos mikä osoittaa, että taiteellinen uraopimuksen mutta on käytännössä voisi sanoa, että on ideat loppu, kun pitää joululäytön tehdä. On ollut kyllä aika tällaisia samankaltaisia versioita. No, no, yllättää, tässä. Just, mutta sehän oli varmaan tässä ideanakin, että sitä, mitä enemmän näitä on samankaltaisia, tulisi tämä riipi, mutta kyllä tämä siitä, siitä tuli ihan kautta. Hei, kun lähtee he, Joulua muutakin mikä se on viettoryhmässä? Oksla ei taini paplinaan töriisi. Ei oteta sitä kaukkaa, kaikkea kauhutta mitä me nyt mitä me vaan onko ei taini paplin mitä mitä muuta sieltä löytyy. Mitä aita alle vähän niin kuin niin, jotka niin, ei ihan riitä niin joululu joululu kuinkin niin kattekviin neljä joulupäiviä. Niin laitetaan pitulain nopeasti sieltä nopeasti menutissa. Voita niitä. Totta noi ottaa. Ala la la la la la la la la la la la la. No ni mikä se? Peter Laaksonen. Joo, sitten seuraava, kiitos. Onks vielä? Sitten on. Kukas muu kuin. No, nopeasti. Peep Wildberg! Peep Wildberg, Pip Wilber. Pip Seuraava. Hyvin laulet. Tuosta joo. Hei, ku hälva. Härttinäs, her, her, tämähän onkin Peep Wilber. ole mitään käraa, mikä toi edellinen. No niin, oli. No, niin se, no, se toi jo. Kiitos, Pipestä. No niin, sitten seuraava. Otapas. Hyvin hyvi, hyvi, laulet. No niin. Ja tässä on kulkuset. Yhteenveto kulkuset vai? Kyllä. Kuulukuset. Tämäkin kuulostaa ihan samalta. Sitten seuraava. Onko se vielä niitä? Vielä on kaksi. Okei. Tervetuloa. Eli niitä kaikki, kaikki oli jotain 30... 34 muistaakseni. Okei, okay, joo. Ja nyt joulukellot. Tai joulukellot olisit tätä. Tim, tum, tim. Ei menkää pääse vauhtiin. Seuraava, seuraava. Tim. Ja sitten vielä löytyy Tomi Markkola. Hei tähän kuulostaa kivalta. Kuulostaa vai. Kuulostaa, että tässä vähän jännää tällaista? Selvä. Mitä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 lund ku järven aalto jäätynyt talvipakkasessa varpunen pienoini mu järven aalto jäätynyt talvipakkasessa Nyt sitten... Sulta ei löytynyt ollenkaan Robinin versiota. Ei ollut, ei ollut. Eikö ollut? Ei, ei ollut. Robihan, kun eikö se ollut samassa ohjelmassa, vaan elämäässä, kun tuota oli Vesku, niin Robin sanoi, että se oli sen ensimmäinen kappale tai jotain, mitä hän ikinä oli esittänyt tai vastaavaa. Varmaan sitten, missä hän liian esitti. Tai sitten jossain ylipäätään ne oli samassa ohjelmassa ei lärpätti jotain tällaista. Näin on he, Robinin versio. Sä oot koko lähetyksen odottanut Robinin versiota. No niin, mä oon jotenkin arvoin. Kato, joulu on pettymyksi Tämä mä arvasin, ja vihoviimeinen viho, viho, viho luukku, tietää, minkä, mitä sieltä tulee, mikä sieltä avautuu mm. pois. Tavallaan kun tämä vesku on te, niin se, se, siihen pitää lopettaa, tai tähän versioon, vaikka tämä on aika tylsä, on, siis tulee tuonne pari, pehka parempi olisi löytynyt, Onko tämä nyt se alkuperäinen vai eikö? Ne ei ollut uudestaan? Veskulla muita. Joo, ei, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta että, että, siinä ensi viikolla tulee sitten vihoviimen paskis. Me muistellaan ilmeisesti käsittääkseni, ei ole keksitty mitään muuta aiheita tähän, niin muistellaan menneitä vuosia jossain määrin, ja ennen kaikkea meidän yhteisiä lähetyksiä, mitä ollaan tullut tehtyä tässä näin ja viimeisen vuoden aikana. Tämän jälkeen, ensi viikon paskiksen jälkeen, paskis menee kesälomalla, ja käsittääkseni on sovittu niin, että kaksi kk ollaan lomalla, ja syk syksyn jälkeen palajamme sit mutta koskaan ei voi olla varmoja. Ei tiedä, vaikka ensin paskis olisikin luoja kiitos ja Veskuloiden kiitos ja Länän kiitos ja Ollin kiitos Vihoviminen paskis mutta todennäköisesti ei, mutta ei voi tietää, mutta ainakin vihoviiminen paskis ennen kesätaukoa. Okay. Mutta nyt en, antaa nyt mitä tähän loppuun vielä tai työntää ainakin. Sanokko vielä hy hyvästi? Hyvästi! En mä ole lapseni, lintu tästä maasta I'm Tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki Iltaa. Olen kuljettajanne. Iltaa. Nimeni on Makkonen. Olette menossa arkkitehti Sigurd Frosteruksen suunnittelemaan 1927 valmistuneeseen taloon osoitteeseen Töylänkatu 12. Mistä arvasitte? Minä en arvaa. Minä tiedän. Tiesin jo kaksi viikkoa sitten. Melko ammattimaista. Menemmekö? Menemme. Lataa Taksi Helsinki-sovellus. Sillä voit tehdä ennakkotilauksen haluamaasi osoitteeseen jopa kaksi viikkoa etukäteen. Taksi Helsinki. Siellä, missä sinäkin. Me ollaan kahvikansaa ja rakennetaan elämäämme kahvihetken ympärille. Olemme maailmanmestareet juonnissa. Osalle meistä kahvissa on kyse kulinaarisesta nautinnosta ja toisille taas pakollisesta aamulehden kyytipojasta. Kuuntele kahvinjauhantaa. Maanantaja-aimuisin kello 8.20. Yli 140 vuoden kokemuksella tiedämme, että laatu voi syntyä vain vastuullisesti toimien. Pauliik. Merkityksellisiä kahvihetkiä jo vuodesta 1876. Juhannuksena Radio Helsinki hyppää suoraan syvään päähän ja viihdyttää kesänautiskelijoita Alla Siipuulilla Helsingin etelärannassa. Perjantaina ja lauantaina Radio Helsingin DJ taustoittavat starilasta juhannusta kello 14 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lisätietoa tilaisuudesta löytyy Radio Helsingin ja alas Siipuulin Facebook-tapahtumista.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 Äänivallin juhannus, eli kaksi päivää teknoilua kellon ympäri. Juhannustaikojen lomassa kuullaan artisteja kuten Mark Ernestus, Shackleton, Blind Observatory, Gesloten Sirkkel, Xozar ja Mr. Saturday Night. Yhden päivän lippu 20 euroa, kaksi päivää 30 euroa. Kirmaa alasti pelloilla ja Tyle...